Aaaaaaah Aaaaaaah Aaaaaaah Sëれmu a'likum të ndëruar të lishikua su mirë se ta komin e emisionin ton dhe tuajnë duke kërkuar për gjigjenë Pyetjet që tashmë ju i keni adresuar në postën tonë elektronike pyetjet@csv.com do të përgjigjet hojja Jon i dashur dhe i nderuar nga Tirana Ahmet Kalaja. Asalamu alaikum dhe mirëservetim juve. Aleikum salam, mirësevgjeta. Pyetja parësh kjo. A thirr thot Islami në terrorizëm dhe pse gjithmonë dëgjojmë fjalën terroristet islamik? E legalizon Islami që ti terrorizojmë të tjerët? Normalisht kush ndalet të kuptimi i fjalës islam, do të kuptoj se Islami nuk ka lidhje me terrorizëm. Islam do thot në nshtrim ndaj Zotit. Dhe ai njëri që është i nshtruar ndaj në Zotit nuk mund të jetë vetëm vetëm se i mëshirshëm, vetëm se paqëssjellës. Ne muslimanët për gjërat e para që predikojmë është që muslimanët përshëndetin duke thënë selam aleikum. Mirësia, mëshira, paqja, begatitë Zoti qofshin mbi ju. Dhe si mund të jenë këta njerëz terroristë, ndërkohë që Zoti thot në Kur'an, kush e vret dikë pa drejtësisht do të mëkatohet tek Zoti sikur është bërë shkak për të vrarë gjithë njerëzit. Jeta është e shenjtë dhe Islami e shetëron jetën. Për këtë arsye dhe Zoti xhallaxhalu Gjell dhe i dërguari i Tij Muhammedu alayhis salam, dihet në në historinë islame se cita kanë qenë parositë të tyre për shetërimin e jetës dhe ruajtjen e jetës. Për këtë arsye në asnjë mënyrë nuk mund të legalizohet as nuk mund të cilsohet dhe bashkimi i fjalës terror dhe Islam është si bashkimi i dy gjrave të kundërta i dy antonimeve sepse nuk mund të jetë paqe një kohësisht dhe terror, nuk mund më të jetë mëshira një kohësisht dhe terror, nuk mund të jetë dashuria që përcjell kjo fe një kohësisht terror. Problemet e individëve nuk mund të jetë nuk mund të jenë asnjëherë fatura që i faturohen fes. Problemet e individëve nuk mund të jenë probleme që i faturohen popujve. Problemet e individëve mbetën problemet e individëve. Ne kemi një fe që e kemi në Islam e cila bazohet në librin e shenjtë Kur'an dhe e cila bazohet në traditën e bekuar të profetit Muhammed. Normalisht nëse ne do të shpletojmë, nuk do të gjejmë, nuk do të gjejmë një gjë të tillë, madje dhe në momentet më ekstreme të luftës profeti parausisti duke thënë, mos vrisni fëmijë, mos vrisni gra, mos vrisni pleq, mos shkatroni të mbjellat nëse gjenë njerëz në përfaltore, në përkisha dhe sinagoga mos i vrisnin. Më thuaj sot një luftë që bëhet në shekullin e 21, ku përjashtohen fëmit, ku përjashtohen gratë, ku përjashtohen të mbjellat, ku përjashtohen kafshët, dhe ku përjashtohen njerëzit që janë faltorë, një luftë. Thuaj filan luftë ka ndodhur dhe an përjashtuar. S'ndod. Dhe aktet e terrorit nuk janë gjë tjetër vetëm se ë euh, opinione individësh. Njerëzit kanë drejt, kanë mendimet e tyre. Megjithëse unë nuk mund të jam veshim akte të tilla islamit apo fesë apo besimit. Në sot dita është kështu, ne dimë shumë mirë se sulme të tilla ka pasur gjatë gjithkohës dhe gjatë gjithë historisë. Atëh pse ndodh që sot i dedikohen këto gjëra islamit? Sepse çështja është shumë e qartë për çdo njeri që ka pak mend dhe logjik. Sot mediat nuk janë në duar të njerëzve të ndershëm, në përgjithësi, nuk flas për të gjitha, por në përgjithësi. Si pasoj? Interesat caktuara janë të interesuara që fen dhe besimin Islam ta paraqesin si të tillë, sepse përndryshe, përndryshe, për pa nëse do të shpallej Islami si një fe e terrorit, do të ishte shteti i Shtetit të Bashkuar si të Amerikës do ta shpallën Islamin si fe të tillë. George W Bush, Obama dhe të tjerë liderë perëndimor deklarojnë se ne nuk e kemi problemin me Islamin. Pa nëse do të marrim si argument Pa nuk është ky, nuk është argument, as nuk është problemi tek feja. Çdo njeri ka drejtë të luftojë për lirinë e tij, ka drejtë të luftojë okupatorin. Lufta kundër okupatorit nuk mund të quhet terrorizëm. Nëse terminologjia botërore arrin në atë fazë që luftën kundër okupatorit pushtuesit e quajnë terror, atëherë le të quhen. Ky nuk është problemi aty që duan mbrojnë lirinë e tyre, ndërini e tyre, vendin e tyre. Po është problemi aty që i kanë pushtuar dhe i kanë okupuar është njësoj sikur quhen kosovarët terroristë pse sepse luftonin serbin. Dhe kjo ka qenë karta e serbit. Dhe dhe me këtë kartë luan edhe sot teksa ditë Serbia në bot sepse këta janë muslimanë dhe si pasojnë terroristë. Pra ne nuk mund të ecim me këtë lloj karte dhe jo çdo gjë që thuat është e vërtetë. Ne kemi nevojë të argumentohemi. Për këtë arsye, ne jemi të mësuar që në debat të vazhdimisht përdorim argumenta. Më thuaj ku Zoti thot vritet e pafajshëm. Më thuaj ku profeti i Zotit Muhammedit (s.a.w) ka orientuar që të vritet ai që nuk lufton. Përkundazi, parosia e Islamit ka qenë ai shumë e përmendur pak më herët. Kështu që nuk mund të njësohen, nuk mund të jenë asnjëherë bashkë. Do çdo njëri e ditë, domethënë se kush është morali i muslimanëve, kush është sjellja si e muslimanëve? Allahu ju shpërblef pyetja e radhës është kjo. A e besojnë thotë muslimanët Biblën a është fjalë e Zotit apo mund të na tregoni çfarë që qëndrime kanë ata ndaj Biblës? nuk ka libër hynor ose qiellor që, që quhet Bibël. Librat qiellor janë 4. Zeburi që është zbritur Dautit. Teurati që është zbritur Musait. Injili që është zbritur Jezusit dhe Kurani që është zbritur Muhamedit. Me sa diun, do të thonë nuk ka libër që quhet Bibël. Bibla është një mbledhje librash të dhjatës së vjetër dhe dhjatës së re. Ne besojmë Së ka një libër që quhet Teura, dhjata e vjetër që i ka zbrit Musait. Dhe ka një libër që quhet dhjata e re, Injili që i ka zbrit Isajit. Këtë e besojmë. Sa është e vërtetë kjo që është thënë nga njerëzët? Sa është më e vërtetë fjala që i ka zbrit Mojsiut apo fjala që i ka zbrit Jezusit? Kjo është pastaj moment që duhet të diskutuar. Ne kemi një gjë shumë të qartë në librin ton, që thot, Kulhatu burhanukum in kuntum musadeqin. Nëse jeni në argumentat nëse jeni sinqertë. Cili është argumenti që mua me vërtetonë, që kjo që sot e thonë Bibel, me 2 djatët, është fjale Zotë. Cili është dëngjiri i transmitimit, dhe cilat janë argumentet historike dhe argumentet shkencore, që vërtetojnë se kjo me të vërtet është fjale Zotë. Normalisht në e si musliman besojnë, se ka një libër që që që e urat që i ka zëbrit Mojësiu, se që tashë, një libër që që që e ingjil që uh, i ka zëbrit Jezusit, por se nuk bes se kjo që është të sot nduar të njerëzve, është ajo që Zotit i ka zbrit mëjësijut, dhe ajo që Zotit i ka zbrit Jezusit. Zotit thot nuk në kjo nuk, nuk është fjala ime, që të mështë ketë keqë këptime, ju harrifu në lkeli me amë më wadi në hi, e ka ndryshuar fjallin e Zotit nga pozicioni që Zotit i ka zbrit. Ma dje, si që më këtohet dhe nga dhjata e re, Jezusi kër futet njëherë në tempull, Mallkimi i Zotit qoftë mbi ju se ju e keni ndryshuar fjalën e, e Zotit. Do thotë ky ky fenomen nuk është thjesht që e solli Kurani si fenomen. Ky është një fenomen që vetë Jezusi në në në, në Bibël, pra në atë që ata pretendojnë se është fjala e Zotit ose e konsiderojnë si shenjtë, e ka e ka thënë një gjë të tillë, pra nuk është një rësi që e kanë sjell muslimanët apo e ka sjell besimi i Islamit. Vet, ne do të gjejmë këtë gjë në pastaj unë nuk mund të besoj për shembull që është fjala e Zotit në momentin që ajo thuhet, për shembull siç thotë në kapitullin e Lukës, kapitulli i parë, verset i parë, kur thotë i dashur e, Teofil, i drejtohet një bashkosi, meçi pash njerëzit që po shkruanin, ngjarjet që ndodhin mes tyre, e pash dhe untarësh me flet Luka, e pash dhe untarësh të, të shkruaja ngjarjet që kanë ndodhur në mënyrë që ti thësh më i, i sigurt për mësimet që ti janë dhënë. Pra është një person X që nuk dihet se kush është i cili e ka parë tashmë të shkruar edhe ky siç kanë shkruar njerëzit e tjerë. Normalisht ne besojmë siç thuhet në në Ungjill dhe shkoi thotë në filan vend para Jezusit dhe predikoi Injilin. Pra ka predikuar Injilin. Dhe Injili nuk mund të jetë shkoi te fiku për të ngrënë fiç, po nuk kishte kohë fiçëve të tha mallkuar qofshi ope. Do të thonë nuk mund të jetë kjo fjala e Zotit, sepse këtu po dërgohet historia e Jezusit, ku shkoi, ku lëvizje ti etj. Disa për disa për ngjarje janë sakta dhe disa për ngjarje nuk janë sakta normalisht pra shkurtim ish për ta shkurtua për gjithje ne besojmë se ka një liber që quat të ura pes libëshi ose beslidja vjetër që i ka zbërit Mojësijot ka një liber tjetër që quat inë gjil dhjata e re që i ka zbëritur Jezusit por se kjo që është sotë në duar të njerëzve ne si muslimat në besojmë se nuk është fjala e Zotit pavarësisht se ne kemi tolerancën i nderojmë, i respektojmë i pranojmë në kuptimin kan normër është ne fëtojmë në atë që besim së është e vërteta dhe e drejta nga anajon. Në më thonë, ne nuk kemi probleme me ta, kemi bashketesën, tolerancën dërfetare, euh, harmoninë dërfetare, dhe ne, kemi, ne jemi krenarë si popullë për këtë trajgimi të mirë, që ne ka lënë të parë të tanë musliman me këto pakica, komtare që kanë qenë, dhe ne jemi krenarë për këtë. Pra, kjo që unë e thëmë nuk është se të në bashkëtesën, harmoninë ndërfetare të Torrencës, ndërfetari që ne kemi trashëguar brez pas brezit dhe do ta të trashëgojmë me shpirtin e Zotit Xhelezhalalxhu. Këtë është çështje teologjike dhe komente teologjike që normalisht bëhen të njëra nga tjetër, por meqë është bërë pyetja, do të them e trajtuam si koncept e, teologjik Islam. Pra, koncepti i Islamit me Biblën është se kjo që është thotur duart e njerëzve nuk është fjala e Zotit, megjithse ne kemi respekt, nderojm Njerëzit që janë të kësaj feje të këtij besimi normalisht është drejta e tyre të besojnë në e kemi për detyrë të shkajim atë që ne besojmë sepse është e vërtetë apo prej Zotit tonë. Allah ju shpërblef të lexojmë pyetjen e radhës. Është ndaluar thotë shporja veshve përmes kujt dhe nëse jo pse nuk e bëjnë. Ndlidhim me pyetjen që është bërë për shpimin e veshve. Normalisht ne kemi një traditë si musliman dhe si shqiptar nëse do të themi kështu që nërmërisht dhe më thonë, meshkut e, anojnë tek burëria dhe shfaqet burërore dhe shfaqet mashkullore dhe nërmërisht këtë kjolloj tradita, tradita e shpimit vesh, e veshve ose e pirsave për meshkut, nuk është tradit as islame, as tradit shqiptare, por është një tradit e futur nga jashtë. Për këta është, nërmërisht dhe më thonë, ne si muslimën nuk është shofim këta si sjellë i islame, dhe normalisht ne ndalojmë gjë të tillë sepse shpimi i veshjes tradit e femrave dhe profeti Alayhis salam ka thënë euh, Allahu i ka mallkuar ata meshkuj që përngjasejnë me femrën. Kështu që nuk bën çu musliman i vërtet dhe i denj të bëjë shpime të tilla apo të vendoset pirsa për femrën ka tolerancë, ndërsa për meshkujt Allah ju shpërbleft të ledzoj për edhjën e radhës. Thot hë gjindëruar për atë disa muajsh i bëra dokumentat gati për të marrë vetur me kredi, për jave në veshën se që farë thot islami për kamaten. Mirë për muajt e fundit, kam ledhuar shumë për kamaten dhe njëkosisht falë pesë kohët e namazit. Ndihem keqë se s'kam fuqi financiare, thot për veturën të cilën e kamart e të paguaj me njerë. Duhet të di se që farë duhet të bejnë e kësi rasti. Nërmë është dhjetë në Islam kamata është të ndaluar, ose a që që që uatë ndryshë interesat bankare, në Islam jënë të ndaluara dhe duhet që muslimanit të largohet për ektime kati dhe gjinahit të madhë të cilit zoti në Koranën familart i ka shpadur luft, si që është përmendur në surën El Bekare fajin lumtëntëo fa idhno bi harbi min allah wa rasuli nese nuk heqni dor atëh prisni luftë prej zotit do t'dërgojë tej gjithashtu i dërgojë zotit alayhisratu selam në shumë hadithe dhe në shumë raste ka drejguar vërtet ndaj ribas ose kamatos interesave dhe ka konsideruar atë si mëkat prej mëkateve të mëdha për të cilës ju duhet heqit dorë dhe duhet pendohet Në lidhje me rastin fjal, kur njeriu është ignorant, kur njeriu nuk e din, kur njeriu nuk ia kushton rëndësinë duhur, siç është rast i vllajt tonë që ka bërë pyetjen dhe nuk mund dalë nga kontrata, si rastin fjal nuk e ka mundësinë, atëherë obligohet në këtë rast që të pendohet tek Allahu sinqerisht dhe me pendimin e tij tek Zoti Xhelel Xeralu të mundohet që ta shlyej sa më shpejt të heqë dorë sa më shpejt. Normalisht Zoti madh thot në Kur'an la yukallifullahu nefsan ila usaha, Allahu s'ngarkon njeriu më shumë se sa ka mundsi të bëjë. Alo ju shpërbleft. Pyetja radhës është kjo thatë kështu. Përse muslimanët thonë se feja Islami është feja vetme e vërtet, por nëse shohim gjendjen në e tyre, atëherë shohim se ata bazohen me probleme të shumta. Pse Zoti thotë nuk ndon atyre dhe ndodhin kaq shumë lufta, vuajtje, anë fjalë Islami. Por të vërtetuar se Islami është feja e vërtet apo jo, nuk duhet të bashkëngjisim në të pjesën tjetër të fjalës. Sepse nuk është problemi i fesë mos përparimi i muslimanëve ose situata e muslimanëve në këtë gjendë si janë tani. Vërtetimi se feja është e pastër, është e drejtë dhe e vërtetë është gjë tjetër. Ne kemi një libër të shenjtë që quhet Kur'an. Në këtë libër ka argumente dhe mrekulli dhe fakte shkencore, historike që njeriu bindet se kjo është fjalë e Zotit. Ne kemi traditën e bekuar të profetit Muhammed aleyhis salam që njeriu në njëjë në momentin që e ledzon e studion të hulumton, bindet se kë burë ka qenë profet. Për këtar së ju e, shumë njërez, shumë shkenstar, shumë hulumtuës, që nuk kanë qenë musliman, kanë pranuar islamin për këtë fakt. Sepse ne i japim zinë gjirën e të ansmetimit Kuranit, dhe e të këtë profetit Muhammed. Ne kemi një linjë logjikët fesë, ne kemi një fetë natryshme, Ne kemi një fe që përshtatet me faktet historike. Ne kemi një fe e cila nuk bie ndesh me argumentet shkencore, që shkenca sado që të zhvillohet, baza dhe esenca është në Kur'an. Dhe ka qen pikërisht kjo fe Islami, ajo që ka qen guri themelëtar i civilizimit perëndimor sot. Bëjë, mpytje, zotëri, thoja, Arabë, do t'i bëj jam një pyetje zotërisë do i thoya, nëse mos ishte Zeraja që erdhi nga Arabët, çdo të bënte, çdo të bënte sot shkenca e e, e e shkenca e matematikës. Nëse nuk do të ishte kimia që është vendosur baza e saj në në Spanjën muslimane, çfarë do të bonin sot njerëzit ku do të ishin sot prodhimet? Nëse nuk do të ishte ëh shkencat e tjera, do thonë gjitha pa përjashtim, do thonë nuk është momenti më i përmend të gjitha me radhë, ku do të ishin sot njerëzit. Për të thënë me drejtësi, thënë, as thënë bota sot i ka një borxht madh civilizimit islam. Çdo të thot, njerëzit sa më shumë të jenë musliman, aq më përparimtar janë. Dhe sa më shumë të largohen për Islamin, aq më shumë mbeten mbrapa, si në çështjet e kësaj bote as në çështet e besimit. Për këtë arsye kemi shumë vende arabe sot, cilët janë të përparuara dhe ecin në të njëjtat hapa me të cilët e ecën Perëndimi. Nuk i pengoj feja, Emiratet e Bashkuara Arabe, Kuwaiti, Katari, Bahreini, Arabia Saudite. Pse feja nuk është pengesë për këta njerëz? pse nuk po bëhet feja penges, asnjëherë nuk mund të jetë feja penges për njeriu. Është problemi i njeriu që qoftë mbetet mbarë. Pastaj mos harrojmë, lufta që është bërë në vendet islame, kolonizimi që ka qenë në vendet islame. Gjithto këto kanë qenë faktorë që kanë ndikuar rënien e Alifatit. Pa ka fakt, ka, domthonjë, shkaka që, që situata është e tillë. Mir pasnjëherë nuk mund të jetë feja dhe besimi shkak që njerëzit mbeten prapa mbetur. Pastaj pse Zoti nuk i ndihmon muslimanët? Nuk është ku është domethënë që patjetër Zoti duhet të ndihmojë që të besohet se kta janë më të vërtetë. Nuk është ky argument bindës sepse Zoti më thotë muslimanët. Zoti më thotë muslimanët që të kthehen në fen e vërtetë, të lënë idhut, të lënë vendet e mia që adhurojnë si Zota përveç Allahut, kthehen në fen e pastër. Nëse muslimanët kthehen në fen e pastër, Zoti ka garantuar se do t'i ndihmojë dhe do t'i ngrejë njëherë në piedestalët më të larta të historisë njerëzimit siç ka qenë. Dhe normalisht kjo po ndodhet. Sot në botën islame vihet re një rigjenerim islamik. Rinia, njerëzit, ë, njerëzit po kthehen në besimin e drejtë, po kthehen kuranit, po kthehen në traditën e bekuar të profetit Muhammed alayhi salatu vesselam. Dhe normalisht e ardhmja të kohës do të jetë dëshmitar i i mirë për këtë që pa po them. O xhendrua Allahu ju shpërblef në këtë më dhe disa pyetje por sigurisht do të vazhdojmë pjesën e dytë tek te emisioni të dashur të lishikuës ju njoftoj që ta ne dojë bëjmë një shkëpujtje të shkurëtër, por sigurisht ju duhet qëndroni me ne për të marrë pa dyshim për gjizja në pyjtje të juoja. Oh oh oh Assalamu alaikum të nderuar televizionistë, rikthehemi me pjesën e dytë të këtij emisioni. Hu që ndëruar pyetja radhës sot kjo. Thot Allahu i Lartësuar në Kur'anin Fisnik, thuaju, nuk e barazohet e keqja me të mirën, edhe sikur të habis bulllekuj së keqës. Prandaj keni frikë Allahun o njerëz me intelekt, me qëllim që të shpëtoni. Allahu i madhruar në Kur'anin e famullart shpesh u drejtohet një grupi njerëzish me emrin të Zotit e mendjes, dietarët e të tjerë. Te shah te di thot se kush janë këta njerëz të dalluar tek Allahu, vetëm dietarët musliman apo dhe shkanstarët që qofshin ato musliman apo të ndonjë religjioni tjetër. Normalisht feja dhe besimi nuk ka kuptim nëse nuk ndjek dhe linjën logjike që sa fjaja vërtet nuk mund të bjerë ndesh me linjën logjike, pra me logjikën e pastë dhe logjikën e shëndosh. Pozicioni i fesë dhe i logjikës është si pozicioni i diellit në shikim. Pa shikim nuk mund të shohësh diellin, po pa diell nuk mund të shohësh. Për këtë arsye dhe feja është si dielli dhe logjika është si puna e shikimit, si puna e syve, pra duhet të jenë të kombinuara të dyja bashkë. Dhe në të vërtetë argumentet e fesë nuk bien ndesh me logjikën. Por kë ka përqëllim Zoti? Pyeti për shumë vën. Kur thotë Zoti të mendjes, o ju që logjikoni, prar ata që logjikojn për njerëzit që din. Kë ka përqëllim Zoti? Vetëm njerëzit që janë dietarë të Islamit? Apo ka përqëllim dietarët e shkencave të tjera, qofshin to ekzakte apo jo ekzakte? Apo ka përqëllim një kategori tjetër? Unë mendoj se ka përqëllim atë kategori që Kur'ani i bën dobi. Ndoshta nuk mund të jetë dietar musliman. Nuk është shkencë tani një shkencë e saktë, apo jo e saktë, mirë po Kur'ani i ka bërë dobi, është orientuar dhe udhëzuar nëpërmjet Kur'anit. Ky është për atyrë njerëzve që Zoti e ka quajtur Zotët e mendjes. Pra çdo njeri që e përdor logjikën e tij për të njohur Zotin, për të njohur fenë drejt Islame, për të pasuar Muhamedit aleyhis salatu sallam, për të bërë të mirën, për të ndaluar nga e keqja, për të këshilluar njerëzit për të mirë, për të cilësuar me moralin e lartë, ky quhet i mentoru quhet i zotit mendjes pavarësisht nga grada që ai mund të ket në besim apo në islam momentin që logjika e tij e orienton për tek Zoti dhe për tek besimi ky meriton që të fshihet tek thënë e Zotit te zotet e mendjeve të cilët Zoti në Kur'an vazhdimisht i lavdron sepse mendja shëndosh patjetër e orienton një, e, e orienton njeriu tek Zoti dhe tek besimi në Zot dhe tek pasimi i profetit Muhammed alayhi salatu vesselam Allahu shkabbleft, huaj ndëruar e le lexojm pyetjen. Ne vim thotë jam e martuar, një grua e martuar që katër vite dhe ende nuk kam fëmijë. E falje namazin dhe çdo herë lut, Allahun të më jap fëmijë, por ende nuk kam. Dehat pyetës se ka ndonjë lutje, dua të veçantë që do të mund ta bëj. Shpresoj që Allahu thot inshallah do të më jap edhe mua fëmin. Mirpo Zoti e di më së miri se kur është e duhur për mua. Çto herë qëçoj veten dhe nëse nuk kam në këtë dynja lusallahun që të më kompenzoj këtë në nëna hirat. Masha Allah, e përgëzoj motërën për besimin e saj dhe me të vërtet besimin e patundur të saj në Zotin Gjellë Gjellalu hun. Dhe unë normalisht, duku pregur të nga pyetja e motërës në derume, për parë se me dhonë përgjigjen, do t'i lutëm Zotin Gjellë Gjellalu hun që t'i apja saj pasardës të hajrit. Ta gëzoj sënjë në saj njetë në kësaj bote me pasardës të hajrit. I lutëm Zotin Gjellë Gjellalu hun që takunash atë me jo me një fëmijë, por një me, grum, me një grumbull fëmijësh, në mënyrë që të jetë për aty në njerëzve që profeti Alayhiselam do të mburret ditën e gjykimit. Normalisht ne urtësitë dhe të pështatat e Zotit nuk i dimë, dhe normalisht njeriu është krijuar që të dojë të ketë fëmijë. Ë njeriu don që të ketë fëmijë, don që të ketë të trashëgimtarë. Zoti e ka quajtur fëmin lulia e kësaj bote. Zoti ka lidhur shumë zemrën e prindit me zemrën e fëmisë. Për këtë arsye dhe detyrat e fëmisë ndaj prindit janë shumë të ndhaja dhe nuk ka gjë që mund ta zëj pozicionin që ka prindi, aq shumë është i lidhur prindi me fëmin. Normalisht mirës që krahas lutjes dhe duaz dhe këtij besimi që mashallah Zoti është përbleft motrën tonë ndëruame, motra për mendim tim duhet bëhet të shkaqjet e tjera, që do të thotë, çohë arsyet shkencore, mjeksore, analizat, ajo ose bashkëshorti i saj përveç kësaj, nëse nuk gjehet në një shkas në një asyje shkencore, të shojë se mund tjetë në një problem magjije, në një problem syshi, vonë po një problem hasedhi dhe ta ndjeqi me an të rukjes ose këndimit të Kuranit se ndoshta mund të jetë edhe diçka e tillë, pra mund të jetë për shkaqe natyrore, fizike, po mund të jetë edhe për shkaqe shpirtërore, mund të jetë ndonjë magji ose ndonjë msysh. Jo për ta bërë merak, por se një ju, domthon duhet i bëj shkaqet. Kështu që unë do ta porositisë motrën time nderume që krahas lutjeve dhe duave që i kushton Zotit të bëjë edhe shkaqet pra të të kuptoj se cilë e shkaku dhe ashtë shpia. Normalisht, e, duke e lutë zotit edhe njerë që zotit ta furnizojë motërën tonë me fëmi në jetën në kësa e bote, ne porosisim të më tonë që motë ras njëherë, mos të heqë i shpresë nga mëshira e zotit gjële gjelalu. Dhe vazhëtimisht të i lutët zotit gjële gjelalu, ashtu si që është lutër, o zot nëse është të hajrit për mua me pasë fëmi më jetën n mir fmin bot tjetër normalisht profeti alay salam ka lajmëruar se ka për besimtarëve në xhenet që duan të kenë fëmijë. Edhe normalisht ndryshe nga dhimbjet, lodhjet, nëntmuaj, qumshti, derisa në të eci, derisa të rritet në xhenet nuk ndodh kjo gjë. Mëngjherë nëse gruaja mbështat zonë me bashortin e saj, lindët fëmia menjëherë rritet dhe, me dhe burrohet për momentin dhe e kënaq sujin e prindërve të tij, qysh në moment, domethënë, më në mënyrë sepse xheneti nuk ka vështirësi, nuk ka vuajtje, nuk ka dhimbje dhe nuk ka probleme, kështu që edhe fëmia që vjen në xhenet normalisht është i kësaj kategorie. Loj Zotën më madh edhe një herë, Zotën e ardhet, Zotën e gjithësisë që motrën ton ta furnizojë me fëmijë të hajrit, me fëmijë të bekuar, me fëmijë që e njohin Zotin dhe që e duan profetin Muhammed alayhi salatu vesselam. A menin shah alë zë pyetjen e radhës. Thot jam një vajzëre në moshën 20 vjeçare dhe në përgjithësi nuk kam fat në jetë. Çdo gjë thotë që i shkon mbrapsht, gjithmonë mendo të kundërta asaj që unë e dëshiroj dhe pse falem, të gjithë kanë fat më shumë se unë. Unë nuk kam vullnet për të jetuar. Sa vjeç jeste motra? 20 vjeçare. 20 vjeç është akoma e re, akoma e vogël. Njëu nuk mund ta kuptoj kaq shpejt se është më fat apo pa fat dhe ne muslimant e dim shumë mirë që fati ynë është në dorë të Zotit. Kështu që me çdo matra thot un falem dhe lutem, nuk ka pse të jetë pesimistë. Besimtari nuk është asnjëherë pesimist. Besimtari duhet të besoj gjithmonë dhe duhet të jetë optimist. Për këtë arsye ne besojmë se e mira është atë që Zoti ka përcaktuar për robin ndoshta njeriu mendon diçka se është më e mirë për të po e mira mund të jetë diku tjetër waasa an takra shay'an wa huwa khairun lakum waasa an takra shay'an wa asa an tuhibbu shay'an wa huwa sharun lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun ju thot zoti ndoshta e urrëni diçka po është në të mirën tuaj dhe ju ndoshta e urrëni dhe ju ndoshta e dëshironi diçka po është në dëmin tuaj zoti e di dhe ju nuk e dini pa ndonjëherë njeriu njër, mendon se është në të mirën ti që të ketë kët fat ose të Parashikon shumë gjëra, mi për po në realitet, po të ndodhë nga të gjëra një ju, dhe të dëmtojë shumë edhe më shumë. Pasta e sprovat e një gjëra e normale, dhe prezenca e sprovave nuk do të thotë se si një është me fatë apo pa fatë. Njështët më sprovuar kanë qenë profetet, do të thotë se këta kanë qenë njështë më pa fatë. Për kundrazi, për kundrazi nëse Zoti e do në robin e ti e sprovon, Allahu nëse e do në robin e ti, thotë profetet e al-Islam, e për të parë durimin e tij dhe për të parë lidhen e tij me Zotin. Ndoshta janë momente që njëri ka nevojë të shprehet me Zotin e tij, të lutet Zotit. Zoti ndoshta e ka marrë mallin për zërin e robit të tij, për ankimin e tij. Për këtë arsye sprovon se një është i hutuar dhe i harruar, e ka harruar Zotin në vet. Për këtë arsye njëri asnjëherë nuk duhet të jetë pesimist në jetë. Profeti Abraham gjithmonë ka qenë optimist. Në momentet më të vështira të jetës të tij përgjigonte dhe thoshte do të ndodhi kështu, do të fitojmë, do të bëjmë të tjerë të tjerë. Duke i dhënë njerëzve ë shpirtin e optimizmit. Dhe kështu duhet të jetë njeriu, kështu duhet të jetë muslimani. Nëse muslimani beson se është me Zotin, ka ndihmën e Zotit, ka mikshirin e Zotit, ai beson se Zoti nuk ia donmë të kurrë të keqen. Nëse njeriu nuk ia donmë njeriu të keqen. Po Zoti që e ka krijuar njeriu. Profeti Al-e selam kur pa një grua që kishte marrë mall fëminë e vet dhe po e shtrëngonte gjoksin e saj mbas luftës Ta mendoni se kjo grua do ta hedhë këtë fëmijë zjarra në kurrje, tha Profeti Alayhis salam, Allah është më i mëshirshëm me robtë e tij sesa këna nën me fëmijën e vet. Pra gjithmonë miri u besimtar duhet të jeti sigurt se Allah është më i mëshirshëm me robtë e tij sesa njerëzit për njëri tjetrin. Allahut i dhimbsen më shumë robtë e tij sesa ç'mund të, se të dhimbsen njerëzit njëri tjetrit. Kështu që besotë te Zoti, lidhu me Zotin, mbaj shpresat te Zoti, lexo Kur'an. Uh, ë Betow be istighfar përmende sa më shumë Allahun Gjelle Gjellalu hu, dhe kujto të një në Profetit Alei Salatu Selam, kujtoj e Zotin kur jemi mirë, që të kujtoj kur ti ti është vështirësi. Pra vazhdimisht mundohemi të jemi të lidur me Zotin Gjelle Gjellalu hu, dhe norma një do të kuptojmë se jetë ajon, do të marri një sens tjetër, dhe do të kjetë komplet një një gjurë tjetër, nga e që jemi mësuar të kemi pasë dherej në këta momente ojë ndërvarëllaj yush problem për përgjigjet e dhëna ndërkohë leçojm pyetjen e radhës a është lejueshme të marrësh thot abdes me ujë i cili mund të përmbajë klorifikues pra nëse marrim drejt për drejt nga çesma ku rjedh uji i bardh nuk ka gjë inshallah taala nuk është gjë që dëmton cilësinë uj, e ujit normalisht përderisa ai quhet ujë pra e ka imin ujë nuk quhet lën klori po ta themi trash domethën ai quhet ujë Pavërisht se mund ketë të ketë klar ose mund të ketë diçka tjetër për ta dezinfektuar, nuk e prish cilësinë të qenit i ujë. Si uji i gazuar për shembull, ai është ujë, pavërisht se ka nd të gaz. Pra nuk e prish cilësinë të qenit i ujë, domethënë, kështu që njeriu mund të pastrohet me këtë lloj uji. Dhe çdo lloj uji tjetër i cili akoma e ka emrin ujë, momentin që e humbet emrin e ujit dhe cilësinë e ujit, atëherë nuk quhet më ujë dhe nuk mund të pastrohet njeriu me të. Ndërsa një televizionues nga Suedia ju pyet kështu gatverës do të vinë në Kosovë dhe kanë planifikuar që të bëjë djalin sünnet. Gjithashtu kanë planifikuar thotë organizoj edhe një mevlud. Kam dëgjuar që është haram, por çfarë të thoni ju në lidhje me këtë? Aty ku ke dëgjuar pyet se çfarë argumentesh kanë thënë ato se është haram? Normalisht që të bësh djalin sünnet është gjë e mirë dhe e pëlqyer në Islam, pra është gjë shumë e mirë që fëmia mashkull ma bëjë sünnet. Madje është detyrim, pra një prej detyrimeve që ka prindi ndaj fëmisë të tij që ta bëjë sünnet. Me vludi që është, me vlud në gjuhën arabe do të thotë fëmi Dhe është një emër që nënkupton kohën e lindjes ose vendin e lindjes Pra është një emër që quët ismu mekan dhe ismu zeman Pra me vlud do të thotë kohë lindje ose vend lindje Pra vend lindje ime quët me u lid a? Vendi kërën kam lindër Dhe kohë kërën kam lindër quët me u lid Pra kohë kërën kam lindër Normalisht me vludi me këtë mënyrë se si zhvillohet Siri i Islam nuk ka ekzistuar në kohën e profetit Alayhiselam, nuk ka ekzistuar në kohën e Bubekrit, Omerit, Osmanit, Aliut, nuk ka ekzistuar në kohën e imamit madh të Islamit, kollosit të dijes e Buharifis, apo imam Shafiut, apo imam Malikut, apo imam Ahmed ibn Hanbelit. Nuk ka ekzistuar për gjatë 450 viteve nuk ka egzistuar dhe njërës dhe parë që e kanë shpikur këtësa jesë në Islam ka qenë shteti i Fatimive ose mbërëtëria e Fatimive. Mbërëtëria e Fatimive kanë pasë për shtetë dhe në sëndim e Gjyptin. Salahodin e Jubi, djetë, qërimtarë i njohur i Palestines nga kryzatat, me të mbaruar punë me kryzatat në Palestin, lufta e dy që ka bërë në jetën e ti mbas kryzatave ka qenë luftan bim për tërin e fatimive. Sipse fatimit konsideroheshin në islam sekt i dal nga feja islame. I malkonin shok të profetit në përminare. Pra një sekt i njohër që djetë që i kanë qenë të dal nga islame. Por këta rështyre dhe salahodin e jubi i luftoj. Dhe këta kanë qenë njërëzit dhe pashë që i kanë festuar me vludin si fest, si rit, islam. Me vonë, pas ta ju perfekcionua, u regullua, u shtua, u bë, edhe e, e pë Në këtë kohë, të një pyëtja lindë, yë meti, pra pasuasit e profetit Muhammed, nga kohë e profetit Muhammed A.S., dhe i në vitin 450 i gjedit, pyëtje kanë qenë në humbje, dhe i sa erdhën fatimit, pra kës sekt i dal nga islami, dhe e shpiken këtë risi dhe këtë sajes, dhe e ndzorën yë metin në dritë, askus nuk thotë që yë meti bashkë me profetin, 450 i këtë qenë humbje. Atëher pyetja lind po mirë, nga 450 që povestohet, ymeti janë humbje, thejmi nuk po e feston gjithë ymeti, qysh nga viti 450 që është spostuar për herë të parë, deri më sot, ka pas dietar që e kanë kundërshtuar, dhe kanë thënë se kjo është një sajes dhe risi dhe një bidat. Po tishte diçka e mirë dhe da kishte bërë Buharifja. Po tishte diçka e mirë da ka bërë do ta kishte bërë Imam Shafiu. Do ta kishin bërë 14 thebet. A kupton ç'do thot most 450 vjet most ketë ekzistuar një gjë e tillë dhe të shpiket për të herë të parë mas 450 vjetësh. Problemi të dy që ka me vludi është se në të ka disa rite që janë paganizëm, në të ka disa vargje që bjenë ndesh me fejnë edhe janë mohim. Nuk temë gjithë poezia, po disa momente, për shumë që ndodhë, në një moment gjatë këndimit me vludit njërëzit qohën gjithë në kanë, që fa ka ndodhë, ata besojnë se në këto moment ka prezentuar shpirti i profetit Muhammed. Që e jemi në bota e shtriga dhe këtu, poftër shpirtat dhe të dhe vdegurve, ose shprehje dhe fraza të cilat, domthonë nuk kanë lidhje me fe, nuk kanë lidhje me besimin, e ngrenë profetin në momente të caktuara në ghatat hyjnore, gjë që profeti e ka ndaluar gjatë ditës së tij. Dhe kjo fe nuk ka ardhur vetëm për adhurimin e Zotit Xhelel Xhelalul. E po kjo është, ç'to ndonjë Diku është thotë jo se nuk është rit Islami, si nuk është rit. Fillon me një varg caktuar, ka një ritëm caktuar, ka një melodi caktuar, ka momente kur njerëzit ngrihen, ka momente kur njerëzit ulën, ka një ëmbëlsirë caktuar, si nuk është rit. Tanë ritit ç'është ritit. Por thjesht ne themi adhurimet në Islam duhet të jenë argumentuara. Në Dhe përderisa bëhet ky adhurim duhet tjë tjë të jetë argumentuar. Jo është mirë njerëzit kujtojnë profetin, po pse duhet patjetër me këto vargje, me këngë, me melodi? do të qituar profeti e Allahut. Pastaj Mevluti ka degraduar në këto kohë. Siç thotë ky vllai i nderuar, do të bëj çunin synet ose do të bëj Mevlut. Ma përkthe pak shqip, do të bëj djalin synet dhe do u ti festoj ditëlindjen profetit. Tanë shit e ka ti festosh ditëlindjen profetit me Sunetlikun e djalit. Diku shto ato do të futem në spitete do të bëjmë me vlut. Tan shlitja ka se do të futes tin spitete do t'i bësh ditlindjen profetit. S'ka sens. Diku shto mushi baba të shtatat, pra ka vdeq baba ose nëna ose fëmia ku do të jon, thotë për 7 ditë unë bëjmë me vlut për 40 ditë. Tan i baba vdesti i knon profetin. Do të ndjen një disa gjëra që edhe shpikësit e me vlutit po të jetoishin ditë të të thoshin me vlutit është bidat. Ta shoh, ta shihën se si, si po abuzohet me me vlutit. Vinë njërës me, me, me qalë ma u gjallarë, këndojnë i marrën pare njërësë, së po bëjnë me vlutë. Që po bëjnë këta njërës? Me të vërtet, ka dalë feja nga, nga imajë i vërtet që duhet inspirojë feja. Dashuria, mirësia, ba mirësia. Dhe normalisht është ty e feja thjeshtë në një hënë me vludit. Dhe tishtë të thjeshtë hëna e me vludit, do tishtë e gjysma të keqës. Po është bërë gjithë vidi me vludit çdo gjë me vlut. Synet lik me vlut, fejes me vlut, shtëpia re me vlut. ë uh, vjen dikush nga udhtimi me vludikën, dikush në udhtim me vlut. Po tani. Po feja ku është? Po Fatihaja ku është? Po namazi ku është? Pa po agjërimin e Ramadanit ku është? Domethënë un jam i sigurt pashazotin se t'ishin shpikësit e me vlutit në këtë kohë do thoshën që me vlut është ndaluar dhe haram. Do thoshën data që është bidat. Aj shumë që pa abuzohet. Ata kur e kanë bërë kanë bërë që të bëhet në një ditë caktuar moin në muin e rabi ulëll me datën 12 rabi ulëll. Po nuk ekziston kjo gjë sot. Sepse ku do të dalin pastaj? Ku do të ushqehen këta njerëz që marrin lekët në popull pa drejtësisht? Normalisht, për këtë është, domethënë, nuk ka dyshim domosë se me vlutë është diçka që nuk ekziston fenë islam. Normalisht Zoti na fal, dhe i falta ata njerëz që bëjn duke besuar se kjo është pjesë e fesë, po Ne besoj se që nuk është pjesë e fesë së skalit dhe me fen. Ose përndryshe jemi të hapur, sillni argumentet nëse jeni sinqert, si thotë Zoti më. Një ju do të cielli për çështën e fesë argument. Pra nuk mund të më thotë mua im sillti një argument që me vludi është i ndaluar. Unë do të them atij sillti argument që me vludi është lejuar, se ti po adhuron, ti po bën adhurim, ti që ti që adhuron duhet të sillësh argument ja unë. Mund të them s'ka. Ti nëse je i Zotit, mush mendin çka ka. Argumente ske për të jetë gjallë në botë, si sikur të ngjitesh qiell dhe të biesh në tokë, kështu që do të djesh fjalë, ka thonë filan dietar, ka thonë, nëse ti thu dietar, unjje me mijëra dietarë të tjerë, cilët kan thonë sa zbidat. Pra në çështë do të kave fjalë dietarësh, atëherë mbetemi në barazim. Atëherë ne duhet të ngremim një stad më lart dhe themi ku janë argumentat e fesë. Hoje ndërruar para përmbylljes së emisionit, të lexoj dhe pyetjen e fundit. Ashkon thot se vapi kandimit Kurani për të vdekurit. Unë mëoj se është, është një çështje që dietatë kanë dhënë interpretime të në ndryshme. Po ndonëse kjo është një pyetje që bëhet shpesh dhe Hoxhallar në përgjithësi përgjigjen sipas opinioneve që ato shohin si më të drejta lidhur me këtë çështje. Përpara se t'ia përgjigjem për këtë pyetje, dua të them që për një çështje të gjithë dietat kanë rënë në dakord dhe që nëse bëhet duke dhënë lek, nuk shkon se vapi. Gjithë diskutimi është kur dikush për shpirtëvet i këndon Kur'an që ndonjë pjesë Kurani thotë ozotiin, shpërblimin e kësaj pjese Kurani çoja babas, nonës ose një të vdekur i tjetër prej muslimanëve kushdo qoftë. Ky është diskutimi dhe ky është momenti që dietarët e Islamit kanë diskutuar. Dhe mendimet e tyre kanë qenë tre mendime. Dy mendime kanë qenë ekstrem dhe një mendim ka qenë i mesëm. Ekstremi me kuptimin e, e logjik dhe jo me kuptimin fetar, ekstremitet ekstremitet fetar e momenti i parë ose mendimi i parë që kanë një mendim i cili thotë çdo vepër e mirë që bën njeriu pa përjashtim agjrim namaz lexim kurani tobi tik far dhikr do t'i dhurosh se veprat të vdekurit i shkon të vdekurit. Dhe ky është një mendim që e ka mbrojtur një pjesë e mirë dietarëve të islamit. Dhe kemi një mendim tjetër në të kundërt ti që thotë asnjë lloj shpërbrimi që bën i gjallit nuk u shkon të vdekurit. Dhe normalisht grupi i parë ka argumente të veta dhe grupi i dytë ka argumente të veda. Dhe kemi mendimin e tret, i cili ka bërë bashkimin nërmët argumenteve, i cili thot, për adhurimet për të cilat ka ardhur argumenti se i shkon se vabit dhe vdekurit, i shkon. Dhe për adhurimet që nuk ka ardhur argumenti, nuk i shkon. Dhe kjo është grupi ose mendimi i cili ka mbledhë argumentet e palës e cila e lejon pas një loj kriteri, dhe argumentet e palës e cila e ndalon pas një loj kriteri, do të thot, lut për prindrit, shkojnë, pa përja shtim. Sadekaja për të vëtej kurin shkon, pa dëshim. Haji, këra i nuk e ka kryer, për shkakt për mundësis, ose për, për shkakt për mundësis ekonomikë, ose për mundësis shëndetësore, i shkon. Pra, pra dëgje që ka artë argumenti, i shkon se vabit, dhe pra dëgje që nuk ka artë argumenti, nuk i shkon. Rasti i kuranit, unë në më të janë matë mendim të djetarve, që nuk i shkon se vabit Megjithëse dikush thotë që i shkom, edhe është mendim i fortë të konsideruar, pra është një mendim që e kanë thën dietarët e Islamit e Ahlus Sunnetit. Pra nuk konsiderohet mendim mendim i i dal nga besimi i Islam ose nga parimet e Ahlus Sunnetit. Porse unë jam atë mendim që prapa të adhurimi çka ka argumenti shkom. Edhe unë do të jap një argument shumë thjeshtë. Në kohën e profetit kanë vdekur vajzat e tij dhe kanë vdekur sa e sa shokët e tij, si nuk ka ndodhur ndonjëherë vetëm që profeti thotë Alfati ha për shpirtin e filanit s'i nuk ka ndodhur mirë vetëm. Domethën i thon afërsisht 11 vjet që profeti ka qenë i lir për të shprehur çdo dojte. Nuk ka ndodhur një herë që thot Fatia për shpirtin e Filanit. Ose një sure tjetër, çfarë do lloj sure. Përderisa nuk ka argument do të thotë se nuk shkon se babë. Megjithatë, ne respektojmë edhe mendimin tjetër. Ho xhëndruar. Allah ju shpërblef për përgjigjet dhe padyshim për prezencën tuaj. Zoti ju ndroh. Allah ju shpërblef dhe juve për mundimin. Ishtë ndërë dhe knaëci që u kisha në studio E si e ishte atara, e tëra e unë Allah ju shpërbleft e dhe njerë Të dashru të lishikuhës kjo ishte e tëra saj për këtë këtë këti emisioni Pa dyshim ne do të kohëm i javën që do të vjen E dherja të her ju lene për kujdesit e Allahut Bashk miru pafshim Sere mu alikum <succession>